Номер шість. Цьом-цьом-цьом, мій чорний носатий котику. Як тобі сподобалися наші п'ять днів? Було холоднувато, але так чудово. Щойно я приїхала відразу у першу ж неділю, пішла на товчок і продала шубку Мойсея Давидовича. Знаєш за скільки? Ха -ха. Одне слово «пристойний навар». Я навіть купила мамі Берті золоті сережки. Я так розчулилася твоєю розповіддю про те, скільки вона для мене зробила. Рідна мати стільки не зробить. А зараз у моді нейлон. Купити на товчку для Бердичева? Напиши, щоб я гроші не розтринькала. А ще краще, приїжджаю у неділю. Забери частку дяді Мусі, а решту я покладу собі на книжку. Ти переживаєш, що твоя мама дізналася про нас з тобою? Та про це вся торговиця знає. А якщо знає наша торговиця, то і Вірменська у Львові знає. А чого б це їй бути проти нашого шлюбу? Релігійні забобони вже давно в минулому. У нас країна соціалістична, атеїстична. Всі народи за Конституцією рівні. А якщо їй це так важливо, то розкажи те, що підслухав на кухні. Ну, про те, що я не рідна донька Берти. Не слухай нікого, тільки мене, і все буде добре. Цілую твоя Галя. Номер сьомий. Привіт, мій єдиний неповторний Рубен Арменовичу. Як ти там поживаєш? Ти вже переговорив зі своєю мамою. Моя не проти. У мене знову неприємності. Якась падлюка на мене знову накапала. Я навіть підозрюю, хто. Мені Сашко Поспілов сказав, що мене хочуть знову викликати на бюро комсомолу. О, народ! Заздрощі і підлість – рушійні сили деградації людства. Тисячі років люди займаються торгівлею. Це давнє шановне ремесло, навіть не ремесло, а мистецтво. Мистецтво посередництва. Або, як каже моя мама, мистецтво гендлю, вічне як людство. Та що я тобі в вірменину з торгівельної сім'ї доводжу? Ти сам знаєш. Здається цього разу дуже серйозно, тому що мої вірні подружки раптом відвернулися від мене. Почуяли небезпеку. А та греці з ними. Я сама собі, сама по собі і сама в собі. Цілую, твоя Галя. До речі, остання наша ніч була просто казковою. Номер восьмий. Добрий день, Рубіку. Ти що, з глузду з'їхав разом зі своєю мамочкою? Я ніколи не відмовлюся від своєї мами. Вона мені найрідніша людина в світі. Хай не за кровним, а за людським зв'язком. Я від тебе такого не чекала. І не присилай мені більше своїх лахів, бо я можу подумати, що ти тільки задля вигоди підтримуєш зв'язок зі мною. Ге. Номер дев'ятий. Рубіку. Ти чого не пишеш? Невже ти забув усе, що поміж нами було? Ми ж цивілізовані люди. А Шнобель у моєї мами не більший, ніж у твоєї. Невже ми не зможемо переступити через ці дурниці? Ге. Номер десятий. Привіт, Рубіку. Дякую тобі за подарунок. Я весь час дивлюся на нього і згадую тебе. Ти справжній пристрасний мужчина, і мені з тобою затишно. У мене все добре. Розгляд моєї персональної справи перенесли на місяць. Але тепер я нічого не боюся, коли ти будеш зі мною. Ге. Номер одинадцятий. Дорогий мій, коханий, єдиний, любий. Так, було. Але клянусь тільки раз. Я зробила це, щоб мене не виключили з комсомолу. Ти ж розумієш, що після того мене виключили б із університету. Уявляєш, що б це було? Що сталося б з моєю мамою і нашим життям? Сашко поспіла, в мені просто огидний. Повір мені, я люблю тільки тебе і завжди любитиму тебе одного. Пробач мене, ге. Номер дванадцятий. Здрастуй, Рубіку. Ти під час моїх приїздів у Бердичів уже двічі від'їжджаєш з дому. Тобі, Каріне, не казали, що я вагітна. Озвися, будь ласка, мені так погано. Ге номер 13 Рубене клянусь тобі всім святим це твоя дитина я знаю точно